44. fejezet. A MAK. Mintha elfogyott volna a levegő. Elizabeth Every Parkerre nézett és próbálta feldolgozni a hallottakat. Ez nem lehet igaz. Kelvin azt írta a naplójában, hogy a vér szerinti anyja belehalt a szülésbe. Miss Parker, kezdte nagyon óvatosan. Az évek során rengetegen próbáltak hasznot húzni Kelvin helyzetéből. Sokan megjátszották, hogy a rokonai. Az ön története... Itt megállt. Visszagondolt a levelekre, amelyeket Kelvin őrzött. A bánatos anya. Többször is írt neki. Ha tudta, hogy a fia árvaházban van, miért nem ment oda? Így tettem, válaszolta Avery Parker. Pontosabban vízont küldtem. Szégyellem magam, de nem volt bátorságom személyesen oda menni. Felállt és az íróasztalhoz lépett. Értse meg. Rég el kellett fogadnom, hogy meghalt a gyermekem. Aztán egyszer csak kiderül, hogy mégsem. Féltem, hogy hiába reménykedem. Kelvinhez hasonlóan engem is sokan átvertek, beleértve azokat az embereket, akik az én rokonaimként mutatkoztak be. Tehát odakültem Vilzont, mondta ismét, és a padlóra merett, mintha századszor idézné vissza a történteket. Másnap elküldtem a minden szentek fiót homba. Egy szivattyú ismét működésbe lépett. A sziszegő hangot az egész laboratóriumban hallani lehetett. És sürgette Elizabeth. És a püspök azt mondta Vilzonnak, hogy Kelvin Every egy pillanatra elhallgatott. Mit mondott? Mit? Evari Parker arca elkomorult. Azt mondta, hogy Kelvin meghalt. elizabeth lesújtották a hallottak. Every Parker folyamatosan beszélt, mint akiből most tör felszínre a sok keserűség. Mint elmondta, az árvaháznak pénzre volt szüksége, a püspök pedig érezte, hogy itt a nagy lehetőség. Alapítványt hoztak létre a fiú emlékére. – Veszített már el családtagot? – kérdezte hirtelen. – A bátyámat. – Betegségben? – Öngyilkos lett. – Istenem! – Akkor tudja milyen, amikor az ember felelősséget érez a másik haláláért. Elizabetizmai megfeszültek, a nő szavai mélyen érintették. – Nem önölte meg mondta szomorúan. – Nem – jelentette ki Parker bűntudattal a hangjában – Annál sokkal rosszabbat tettem. Eltemettem. A laborészaki oldalán megszólalt az időzítő. Elizabeth remegő lámbal odament, hogy kikapcsolja. Aztán megfordult, és alaposan végigmérte a másik nőt. Kicsit jobbra hajolt. Hat harminc odament Everyhez, és a nő combjához szorította a fejét. Tudom milyen, ha cserben hagysz valakit. A szüleim sokáig támogatták az anya otthont és az árvaházakat, folytatta Everi, miközben a táblatörlőt szorongatta. Azt hitték ettől, jó emberek lesznek. Csak hogy a fiam pontosan a katolikus vallásba vetett vakhítük miatt lett árva. Kicsit elhallgatott. Azelőtt hoztam létre alapítványt a fiam emlékére, hogy meghalt volna. Kétszer is eltemettem. Jelentette ki alig hallhatóan. Elizabeth émejegni kezdett. Miután Wilson visszatért az árvaházból, depressziós lettem. Soha nem láthattam a fiamat. Nem hallhattam a hangját, nem ölelhettem magamhoz. És ami ennél is rosszabb, tudom, hogy merő szenvedés volt az élete. Elveszített engem, aztán a szüleit, végül egy árvaháznak nevezett szemétdombon kötött ki. Mindezen veszteségek előidézője és legfőbb oka az egyház. Hirtelen elhallgatott, aztán elvörösödött az arca. Tudományosokból nem hisz, Istenben mizzott, fakadt ki hirtelen, Én pedig személyesokból nem hiszek benne. Elizabeth próbált megszólalni, de egy hang sem jött ki a torkán. Az egyetlen, amit tehettem, folytatta Evarie Parker, miközben próbált leígadni, hogy a tudománynak szenteltem minden támogatást, biológia, kémia, fizika, ezen kívül a sportoktatást támogattam. Kelvin apja, mármint a biológiai apja, sportoló volt, evezős. A mindenszentekben ezért tanultak a fiúk evezni, az apja emlékének tisztelegve. Elizabeth maga elé idézte kelvin -t. Valahányszor evezett, a mosolya mindig ragyogott a kora reggeli napfényben. Egyik kezével az evezőt, a másikkal az ő kezét fogta. Így jutott Cambridge-be, egy evezős ösztöndíjjal mondta Elizabeth, miután visszatért a jelenbe. Everly elejtette a radírt. Nem is tudtam. A részletek lassan összeálltak egy egészé, de valami mégsem hagyta nyugodni elizabeth -et. De végül hogy jött rá, hogy Kelvin... A chemistry segítségével válaszolta Parker, és leült Elizabeth mellé. Kelvin szerepelt a címlapján. Emlékszem a napra. Wilson beviharzott az irodámba, kezében az újsággal. – Nem hiszed el? – mondta nekem Wilson. Ezek után rögtön felhívtam a püspököt, aki persze váltig állította, hogy ez csak véletlen egybeesés. – Evans, ez nagyon gyakori név! – tudtam, hogy hazudik, és elhatároztam, hogy beperelem. Csak hogy Wilson azt mondta ezzel, nem csak az alapítványnak ártanék, hanem Kelvinnek is. Hátradőlt a széken, mély levegőt vett, aztán folytatta – Azonnal megmondtam minden támogatást. Aztán írtam Kelvinnek. Sokszor. Igyekeztem mindent megmagyarázni, és kértem, hogy találkozzunk. Mondtam, hogy szeretném támogatni a kutatását. El sem tudom képzelni, mit gondolhatott. Valami nő a semmiből azt állítja, hogy az anyja. Mondanom sem kell, hogy nem írt vissza. Elizabeth elgondolkodott, eszébe jutottak a bánatos anyalevelek, amelyek végén mindig ugyanaz az aláírás szerepelt. Every Parker. Ha megszervezte volna a találkozót, és Kaliforniába utazik, Every arca elfehéredett. Nézze! Egy gyereket még csak meg lehet próbálni felkeresni minden előzetes bejelentés nélkül. De ahogy felnő, a dolgok megváltoznak. Úgy döntöttem óvatos leszek. Hagyok neki időt, hogy feldolgozza a létezésem tényét, utána nézen az alapítványomnak, és ráébredjen, hogy nincs okom őt rászedni. Tudtam, hogy ez évekbe telik. Próbáltam türelmes lenni. De a történtek után azt mondom. Sajnos túl sokat vártam, jelentette ki egy halom füzetre meredve. Jóságos Isten, mondta Elizabeth, és a tenyerébe temette az arcát. Ettől függetlenül követtem a munkásságát. Arra gondoltam, talán lesz módom támogatni. De, mint kiderült, nem volt szükség a segítségemre. Önnek viszont igen. Honnan tudta, hogy Kelvin és én együtt vannak? Everi halványan elmosolyodott. Mindenki erről beszélt. Ahogy Wilson belépett a Hastings kutatóintézetbe, másról sem hallott csak Kelvin Evansről és a botrányos kapcsolatáról. Amikor Wilson közölte Donattival, hogy az abiogenezis kutatását támogatja, Donatti úgy döntött, máshová irányítja. Más sem hiányzott neki, mint hogy Kelvin vagy bárki, akinek köze van a fiamhoz sikeres legyen. Ráadásul ön nő, Donatti pedig biztosra vette, hogy nőket nem támogatnának a kutatásban. Ön miért hagyta, hogy ez így legyen? Szényellem, de őszintén szólva egy kicsit örültem, hogy megszolongathatjuk Donattit. Nevetséges volt, ahogy próbálta elhitetni Wilsonnal, hogy nem Miss, hanem Mr. Zott az a bizonyos kutató. Vilzon viszont azt tervezte, hogy mindenképp találkozik önnel donatti tudta nélkül. Repülőjegyet is foglalt. De aztán elcsuklott a hangja. Mi történt? Kelvin meghalt, és úgy tűnt az önmunkájának is vége lett. Elizabeth úgy pislogott, mintha képen törölték volna. Miss Parker, engem kirúgtak! Every Parker sóhajtott. Miss meg most már én is tudom, de akkoriban azt hittem, ő szántából akar tovább lépni. Ön és Calvin nem voltak házasok, arra gondoltam talán mégsem olyan nagy a szerelem. Sokak szerint a fiam nehéz ember volt, mogorva, haragtartó, Arról természetesen fogalmam sem volt, hogy ön várandós. Az LA Times gyászjelentése szerint ön azt nyilatkozta, hogy alig ismerte. Mély levegőt vett. Amúgy ott voltam a temetésen. Elizabeth kikerekedett szemmel nézett rá. Wilson és én néhány sírral arrébáltunk meg. Azért jöttem, hogy végleg eltemessem a fiamat, és beszéljek önnel. De mire összeszedtem volna a bátorságom, ön távozott, pedig még nem ért véget a szertartás. A tenyerébe temette az arcát, és patakokban folytak a könnyei. Nagyon szerettem volna hinni, hogy valaki szerette a fiamat. Elizabeth most eszmélt rá igazán, milyen szörnyű lehet Everly Parkernek. Szerettem a fiát, Miss Parker. Tiszta szívemből. Még most is szeretem. Ahogy körülnézett a laborban, ahol először találkozott Kelvinnel, urrá lett rajta a fájdalom. Kelvin Evans volt a legjobb dolog az életemben, mondta elcsúkló hangon. A legcsodásabb, legszeretőbb, legérdekesebb ember. Nem is tudom, hogyan írhatnám le a kapcsolatunkat. Leginkább azt mondanám, megvolt közöttünk a kémia. A szó szoros és átvitt értelmében is. És ez nem a véletlen műve. Ahogy belegondolt, hogy egy véletlen baleset miatt veszítette el a szeretett férfit, Every Parker vállára hajtotta a fejét, és úgy zogogott, ahogy addig még soha.